Espainiako Hiztegi Gorenak Antxeta Irratearia Arrazo izen mandio eta horta zen eh, Donostialdean 15.8 FM frekuentzian emititzeko lizentzia lortu dugu. Honetaz hitz egiteko telefonoaren beste moturrean Aitziber Zapirain Antxeta Irratetako bakoordignatzailea dugu Kaxu Eguno Aitziber. Eguno Leitor. Bueno, eh Berri Pozgarria, esta. Bai, zuk esan bezala jenean eh elegitea irabazi dugu berriz Espainiako Hiztegi Gorenaren eh Elegiteak, ogoratu ze jaurlaritzak e, jarrizuela elegite hori. Eskalotero homierki egoko, zitegi naguskaren e, aurka, ez? Azkenean, e, ibilbilen luzeak indugu epaitegietan, eta kuk ezpera horretzela arraza jaman digute ba, epaiek, ez? gogoratu behar dugu behaldea guaterazela e, Patxi López lendakari izenean, bertan beraltzina izan zuten, bai berak eta ondoti baita urkujuk ere, baina azkenan esan bezala paiteketa jogen duen, eta bide guztiak urratuta baita bazin dugu. Horregatzen nahi du azkenean, antxete errati izango dela errati komunitario legal bat, e togal duen, donostean frekuentzia batekin. Uhum. Eta esan dezako, ba, momentu honetan, gutxenez errati komunitario euskal Duenien artean, gipuzkoan, e lizentzia legala duen, e bueno, errati bakarra e dela... E Hantzeta erratia. E, legalki, e, lehzpren eta institukin arituko den bakarra jakinez arroza zarea, ego euskal herri eta iparraldearek ondutan harturik beraz euskal herri osoan ogeita marri errati komunitario baina gehiago daudela, iparraldean gala gara zorionez eta egoaldean aldit beti zalantza horrekin alegalitate batean ibili izan gara gutariko asko korrela segituko dute baina azkenean guke Bueno, eh, bide aurreziarakin, eh, aurkezearaki genuen eh, irrafiko merkateleen baldintza berdinetan, eta azkenean eh, barrazoia eman ditugute paitokie, beraz bai, zut bezala izenengara da Gipuzko amalean irrafiko komunitario bakarra. Mhm. Orain arte ba Probetan egongoara, eh 105.8, egon eh, egon eh FB frekuentzia horretan, mendik aurrera ja, bueno, gustiz eh, bueno, ba eh legalki eh, emititzen eh, arituko gara eta zabal bukatzeko, eh, zabal kundeari dago kionez, esango dugu, egia bueno, ba, san da egun eh, da bostpuntos hortzi FM frekuentzia berri hau, ere bueno, ba, mu zabal bater iristen dela ez da? Bai, frekuentzia donoskin dago, berez donoskin hartzen du, baita oarzo eta guruntza aldea ere bai, horrik eh? esan nahi azkenean egun eh, eh, mila biztande, baina gehiago kundemu batetara helduko garela, eh, antxete errati bezala, Baina e, horrez nain, txeten zule karriokateko antiterratian berez e, izatez de irasunzko aldeko irrati komunikarioara, gu arkeztu ginen donostiara, e, gu arkeztu ginen ba, beste irrati komertxean eta segurazki erdaldu zolako rekuentziari, eraz azken batean ere moira batzera jo e, e, eskaldun bezala eta komunikatzaile bezala, eta azkenean guke ere ingarduguna da, bidea ireki donosti aldean, Ba, azkenean, bertako herritarrek eskatzen duten irrati komunitario baten programazioa sortzeko. Ekainan jara abiatu dugu gugo eta eta ezperdu dugu irailerako bukatua ba egotea eta programazio berezitu bat ezkenializatea eh, bertako biztan gehi. Ba, uskongi, itzo aiekin kalditzen gara itzeber esker mila, eh? Gurean izatagatik mila esker. Bai, handi